Микула вичікував, що скаже Данило. Забери їх, глухо наказав Данило. І зараз. А до мене Гліба веди. Гліб мовив моїм дружинникам, що хворий. Він у теремі зараз. Випалив обізнаний з усім Микула. Сюди давай його, я його вилікую. Мирослав притулився до Данилового вуха. Правильно мислили ми з тобою. Ворог тут, усередині, в кріпості, мов гадюка причаївся. Микола недовго барився, худко приволік зв'язаного Гліба Васильовича. Розлютованого Данила ніхто вже не міг спинити. Він розмахнувся і вдарив Гліба ногою в обличчя. Ти що, замислив на життя моє, та й військо хотів погубити. Гліб застагнав випльовуючи кров. А Данило від нестями знову бив його ногами, і цього ж голову відрубати, ніколи з ним. То собака а не людина, і смерть йому собача. І зі злістю кинув Данило Микулі і відійшов. Гліб силкувався підповсти до Данилових ніг, звивався вужем. «Відрубати князю, прости, жити хоч не край, вірним тобі буду». Він волав не своїм голосом, Данило весь стримтів від люті вірним, бач, коли урозумів, розумів, геть тягніться, падло. Микола потяг Гліба Васильовича. Филип получив мить, коли вже Гліба відтягли далеко, вставив своє. Так йому, вірно сказав князю, то собака скажена, тільки голову рубати. Почувши це, Дем'ян міцно закусив губи і вилаявся сам про себе. «Ай, страшний! Ай, лукавий! З'їсть!» Від переляку його трясла пропасниця, руки й ноги ходили ходором. «А хто ж над пішцями буде старшим?» – запитав Микула. «Гліб мав їх вести?» Недовго думаючи, Данило відповів. «Іди, Мирославе, бери пішців. Часу мало думати». Чувся ледь вловимий гамір, то шепотіло війська. Усі були зібрані до мурів, і кінні дружинники, і пішці, всі вої. Микула встиг уже побувати біля воріт і прибіг до Данила, князю. Розвідники повернулися, угри сплять. Гадаю, що цю ніч ми не будемо на бігу робити. Добре. У супроводі Мирослава і Дмитрія Данило пішов поміж військом. Попереду дружини ніз загорнутий у пергамент ліхтар, і воїни бачили князя одягненого в похідне бойове вбрання. «Нікому ще не говорили, що виступаємо всі?» запитав Данило Мирослава. «Ні», – відповів Мирослав. «Зібрати до мене всіх тисяцьких і сотських», – наказав Микулі Данило. Микула зник у темряві, а Данило продовжував обходити військо. В мерехтливому сяєві ліхтаря – він бачив засередження обличчя воїнів. Данило підійшов до воріт і сів на колоді. Сюди почали підходити тисячі і соцки. Данило покликав їх ближче, і вони стали круг нього щільним колом. «Сьогодні в набіг усі йдемо. Нікого не залишаємо», – хвилюючись почав Данило. «Набіг далекий буде. Чи все готово у вас? Нічого не забули?» Тихо, мов легенький вітерець зашароділи голоси. Усе готово, як ти зверів. Будемо йти походом далеко. Усім воїнам скажіть, Будемо йти тільки вперед, не оглядатися назад, бо ягузів на місці колоти. Так і скажіть усім, хто здумає втікати або що замислить, щедити не буду. Першою йде сотня Микулина, за нею сотня Кирилова. За ними дружина Дмитрієва, потім Дем'янова а за ними пішці. Старшим над ними буде боярин Мирослав. Іти будемо вниз, уздовж Дністра, триматися один одного. Сотські миттю розбіглися до своїх сотень. Данило затримав Микулу. Починай, а я піду з Дмитрієм. Широка паща воріт поглинала Данилове військо. Ось прийшла вже остання сотня пішців, і воротарі підкотили важкі колоди, щоб вітер не гойдав воріт, і бігцем рушили доганяти військо. Микулині дружинники були так ним вимуштровані, що знали вже на помацки кожну п'ять цієї землі. Не раз ходили в набіги сюди вночі, а вдень пильно видивлялися з мурів, занотовуючи в пам'яті кожну стежку, кожну лощинку, кожний горбик. П'ять розвідників йшли попереду. Один із них повернувся до Микули і розповів, Вартові не сплять, двоє сидять на порозі куреня і йому пісню. Підповсти й схопити, за горлянку хапати, щоб не писнули. Розвідники тихо ступаючи, мов лісові кішки, наблизилися до куреня і напали на вартових. Ті не встигли й рота розкрити, а ще три дружинники кинулись на тих, що спали. Так, як і завжди, похвалив Микула, тільки сьогодні ще ліпше обдурити фільнія треба. До них підійшов Данила. Він задоволений першими успіхами і дав наказ Микулі затримати угрів, якщо здумають почати бій, щоб всю увагу звернути на себе, а військо рушить зразу ж в бік, до Дністра. Повз Данила пройшла Кирилова сотня, потім Дмитрієва і Дем'янова кіннота, а за ними Мирославові пішці. Микула наказав у цей час з галасом метнутися на табір, Галас наробив переполоху. Угри вискакували і зникали в темряві. Вони були вже навчені і спали одягнені. Але неймовірний галас збив їх з пантелику. Вони гадали, що сьогодні в набіг вийшло більше галича, ніж завжди, і тому не намагалися боронитися, а втікали. Микула мотався по табору. Йому доповіли, що угри втікали в протилежний бік. А у цей час Данилове військо швидко рухалося на південь від Галича коломийським шляхом. Микола почав збирати свою сотню недалеко від табору в лощині, де стояли їхні коні. Проїхавши тихо два поприща, він наказав мчати навскач і вже далеко від Галича наздогнав Данила.